Här följer en beskrivning av bokens tredje översiktskarta som har rubriken Infanteriets genombrytning. Den visar ett område 4000 meter i väst-ostlig sträckning och 6000 meter i nord-sydlig med den stora slätten där de ryska redutterna är belägna. Från kartans sydöstra hörn och cirka 3750 meter norrut sträcker sig Jokavetski skogen, med det ryska huvudlägret vid sin nordligaste ände. I dess nordvästliga hörn ligger skogen med byn molaje Bodistje och emellan dem den redan nämnda slätten. Ungefär 500 meter sydväst om de främsta ryska redutterna Står svenskarnas 18 bataljoner, därav sex stycken under generalmajoren Ros, uppställda på fyra kolonner, strax väster om byn molaje Povjentki. Genombrytningen kan följas via sju numrerade huvudpunkter som kommenteras av författaren. Jag läser först författarens notis och ger sedan en beskrivning av skeendet med hjälp av kartans symboler som består dels av pilar som utvisar rörelseriktningarna och dels kvadrater med ett kryss i som betecknar rosbataljoner och helt fyllda fyrkanter som betecknar övriga bataljoner. Vid punkten nummer ett skriver författaren Dalkarar och västerbottningar under Ros befäl stormar den första redutten. Dalkararna intar därefter den andra. Man ser här att de två främsta bataljonerna i de båda mellersta kolonerna drar sig samman och gemensamt trycker fram mot den första redutten, vilken besegras. Detta är på kartan markerat genom att tecknet för redutten, en på högkant stående kvadrat, fylls, medan de övriga fortfarande är ofyllda. Därefter fortsätter Ros sin frammarsch mot den andra redutten, som också den intas och fylls. Här stannar dessa fyra bataljoner upp. Till punkt nummer två säger författaren. Levenhaupts bataljoner på högra kanten får ökat utrymme. En allmän rörelse åt höger äger rum bland fotfolket. Markeringarna visar att två av Levenhaupts bataljoner som varit placerade längst bak i den tredje kolonnen nu har fått utrymme att dra sig fram mot de ostligast belägna redutterna samtidigt som en bataljon ur den första kolonnen, den västligaste, också avancerar framåt. Då de passerat förbi de två besegrade redutterna ...drar de sig österut och ansluter till den andra kolonnens tre bakersta bataljoner... ...som också har avancerat framåt. Tillsammans går de till attack mot en av de mellersta av de sex bakersta redutterna... ...den fjärde från väster räknat. Denna redutt besegras och betecknas alltså med en fylld kvadrat. Vid den tredje punkten säger författaren... ...en rad bataljoner, i slutändan sex stycken... Försöker förgäves storma den tredje redutten. Vi ser här att de anstormande bataljonerna under Ros kommando är de samma som tidigare slog ut redutterna ett och två. De får här förstärkning av de två återstående rosbataljonerna, de två bakersta i den västliga kolonnen. De misslyckas dock och denna, den tredje redutten, förblir intakt. ...och kvadraten således ofylld. Om punkt nummer fyra, säger författaren... ...understödda av kavalleri tränger bataljonerna på högra kanten förbi den bakre reduttlinjen. Detta gäller de fyra bataljoner som utgjort den ostligaste kolonnen... ...och som stått cirka 500 meter sydväst om byn Molaje-Povljenki... Man avancerar mot nordost och följer Jokavetski skogens västra kant och passerar mellan den ostligaste redutten och skogen i riktning mot det ryska huvudlägret en dryg kilometer längre fram. Vid punkt nummer fem konstaterar författaren. Västmanlänningarna stormar en redutt och passerar linjen. Västmanlänningarna är de två första bataljonerna i den västligaste kolonnen. Deras marsch går i en linje rakt fram mot den västligaste redutten som ligger alldeles in intill skogen. Man besegrar redutten som alltså får en fylld kvadrat och fortsätter norrut, delvis genom skogen upp mot en sänka cirka två kilometer väster om det ryska huvudlägret. Vid punkten 6 meddelar författaren Levenhaupt låter sina bataljoner marschera upp för en attack mot lägret men får kontraorder om återsamling. Levenha